جائز دیه واستل درې خمو چې په 50 د خارخ بيماري علاج دانس رضی الله عنه نور روایت قال لري فرمای رخص رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه کړو رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ماتدواڑا دا شرو مبشرون دی په لبس الحریر پاچونو د جامو درخمو کې لحقتن بهما د وجد خارخ نچ پدې دواړو متفق علیه